Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Kinematokasten. Ni höll på att säga fel där, men jag stoppade mig själv i sista ögonblick. <tos> <tos> <tos> eh, inte för att ni visste det, men eh, ja. Eh, som ni har klickat in på, rörde sig om Jokern. Eh, mm. Från en clown till en annan eh, från vårt föregående avsnitt om eh, IT Chapter 2. Eh, och Jokern då, den här. Väldigt omtalade filmen av Todd Phillips Känd från Bland annat baks filmerna War Dogs är väl en annan Som kom och gick Lite sådär Skulle jag säga ja. Den kom och gick, helt enkelt Det var första filmen jag såg Med Anna de Armas Hon är väldigt bra Hon var med i den Så. Hon var flickvännen Hon var flickvännen till Mainz Teller Så mm -hmm. I jag citronen, kommer inte ihåg den filmen inte, alls. Nej, precis. Jag kommer, jag kommer ihåg eh, Johanna Hills eh, tömt skratt där. Så där, Eller vad det är han gör. Nej ja, just det. <laughs> det kommer du ihåg nu när jag <laughs> säger Ja, men det är väl en grej han har. Mm. Men den här då joken, det här... Eh, man ska väl säga lite mer en eh, nytolkning, helt fristående del. Lite, det här som är lite det intressanta som DC har gjort de senaste åren i princip, efter de har... Mm. Lite halv misslyckats, helt misslyckats Beroende på vem man frågar med sitt eh, Shared universe så, eh, så har de sagt istället Nej, Låt bara plocka in lite intressanta Filmskapare som har gjort Några liksom coola filmer och sånt där Låt dem sätta sin prägel på det Och eh, vi bryr oss inte så mycket Hur det här kopplas ihop Med övriga eh, filmer det kommer ju andra filmer som också Här rör, eh, och Vi har ju Joaquin Phoenix här Rösten i hör är då såklart Som alltid Tim eh, Klausen Och eh, så har vi ju den ärade Och intellektuella Henrikström Jag säger det här för att göra hans ego Så han är på bra humör Annars så blir det inte så kul mm. lyssning för mm. det. Inte <laughs> så ska jag bara tända min pipa här Så Mm Mm, mm. mm. Vad roligt att vara tillbaka ja, ja. <laughs> precis <laughs> Mm. ja kan, jag kan börja med en liten historia när jag hörde först den här filmen skulle komma här så blev jag jag blev väldigt intresserad eh, först och främst för att jo Joaquin Phoenix blev kastad. jag hörde först om filmen där jag hörde Todd Films tänkte okej okay. eh, inte riktigt den här typen av filmer När den, den beskrevs som han brukar göra men det verkar som han hade ett, det här är passionprojekt han har haft eh, men sen när Joaquin Phoenix kom så är det som då kände jag så att är man sett så bra för att Joaquin Phoenix de senaste åren har mest Valt projekt som intresserar honom Han väljer Inte riktigt med i filmer som inte Intresserar honom Där han inte kan ta i det, han går ju ganska djupt in I sina roller ja, Jag, jag, tror, jag, det, tror, jag mm. tror dock Inte att han är metod Med fördaktor Tror jag inte, jag tror bara att han är en sån Som är väldigt dedikerad Han gillar att gräva ner sig i rollerna ja Skönt Så trött på metodskådisar <laughs> ja, ja men jag har hört att han Han, gör det. han är väldigt fokuserad När han är på inspel och sånt där och, han, han har väl någon sån här Lite halvvägs in däremot Att han vill kunna bibehålla det Men han vill inte gå helt med För att ja, ja så Marlon Brando fast är rimlig Kanske <laughs> ja, är Det påminner bara om jag läste tidigare då Med Pillow Aspekt pratar om någon skådespelare han hade Spelade ihop med på The Borges, den där serien. <laughs> Ja. Det berättade att Sean Harris Hade uppenbarligen en metod Och hade hållit på och, och hållit på från bara fiender i serien Så hade han hållit på och liksom kallat honom för ord Mellan tagningar och sånt där Och det irriterade honom ganska rejält <laughs> Och sen fick han ju ja. rollen i Game of Thrones Och han visste ju att Sean Harris Hade också auditionat för samma roll oh, Och det, det, det sa han så här: För honom så känns det bara som Fuck dig <laughs> alltså, <"Fuck day." laughs> Sean Harris <laughs> Kände han han fick rollen <laughs> han har ja. spottat han har också i ansiktet så är han helt omotiverat på tag vad de ska göra. Det är så metod alltså. Så jävla störigt Fan. Mm. <laughs> Vem vill jobba med sådana? Ja är <laughs> Daniel de Lewis Jag har ju fått paroskas. Ja, han har ju det så det... man undrar om man verkligen belönar prestationen snarare än myten kring prestationen <laughs> ja. i så fall. Kan man fråga uh. Nej men uh, jag hörde om det Jag tyckte det var inte intressant mm. I synnerhet eftersom den senaste uh, Cinematiska joken var ju Jared Letos i Suicide Squad Ja oh, gud ja uh. <laughs> bara, gud, den, tar, den pratar vi inte om Nej. Typ, Vi pratar inte om Suicide va, va, va? Var, det, var det Jared Letos fel eller var det Att han var väldigt Intvingad, den karaktären var liksom Kofotad in i filmen Ja det, det finns så mycket fel Med eh, Suicide Squad Och den karaktären Och det finns så mycket fel med Jared Leto eh, så, eh. Och han var uppenbarligen också ganska metod Hörde man ju från Suicide Squad Han skickade använda kondomer Och sånt där Och döda råttor och sånt där mm. Till medskådespelare Om det bara var skitsnack Eller om det var någonting han faktiskt gjort jag vet inte, Jared Leto är uppenbarligen en, en galning som borde spärras in för mänsklighetens bästa liksom är, är, min, är min way in på det liksom. ja, men, Vad ser du det här på? 30 seconds to Mars alltså, okay. det, Ingen sund människa liksom Nej, det, det går inte Ja. nej, Jag läste ju ett roligt rykte om Att han skulle ha varit väldigt kränkt Över ja. att den här filmen skulle göras Jag vet inte om det stämmer Det känns lite så sådär eh, Media spinner upp det, den historien ja, ja visst Det gör det ju. Men å andra sidan Jag kan också tänka mig att Jared Leto Är så pass entitled <laughs> Att han skulle känna sig personligt Sårad Och kränkt över att den här filmen Kom, eller ja. skulle göras Så ja, jag, jag är lite 50-50 där alltså han, Det är ju faktum att han, att han har had, Eller han har eller hade Eller vad det nu är En multipicture deal med i med Suicide Squad Han skulle vara med eller ska Skulle vara med i flera andra filmer ja. Och då, då kan jag väl förstå Jag kan väl se det ur den perspektivet När de då kastar mm. Shocking mm. Phoenix om joken. Och sen jo. efter att den gör succé det, så får du det ju det att kanske tänka över de där, vad de har för kontrakt och sånt där. Och säga mm, ja, nu gillar ju folk den här joken här som Joaquin Phoenix <laughs> äh, har gjort. Så, äh, och Järleder var inte så jättepopulär, men vi har honom på kontrakt, det ska vi. <laughs> och Järleder har väl också känt så här, bara, att de har gått fram där. Jag kan, väl, jag, jag, jag kan se det så här lite att man känner sig förbisedd. Att ja, nu gör ni en jokerfilm. Jag ska inte vara med i den. <skratt> <skratt> <skratt> ja, ja, men. Alltså, vi försöker bara se liksom en rimlighet så där. Mm. Och, och jag kan ju säga så här: Järledo hade ju inte varit rätt. Även om han hade gjort en, <skratt> en omtolkning <skratt> av joker ja. så hade det varit konstigt. så Ja, nej, orka. Mm. Istället fick vi <skratt> ja. den här äh, joken då. Äh, Todd Phillips, yes. som sagt. Äh, kanske ett. Otippad namn mm, äh, ja. Ja, Och när man Det har sett Slutprodukten och talat om vad han har gjort innan Vad han har legat bakom <laughs> ja, äh, Så blir man precis. lite såhär What? Ja, okay. du, dude bro killen alltså Det, <laughs> Ja man får den Ska vi få en dude bro joker här nu <laughs> mm. Så För han har ju Skrivit den här Till ihop med Scott Silver Mm men den är ju som sagt helt fristående Vi följer då Arthur Fleck Heter han Som yes. då är, är en, Han som enligt sina då Är en stor komiker mm. ehm, Och En clown for hire Klar kallar man väl det ehm, Också Ja det är väl en Adekvat beskrivning Mm jag tror faktiskt det är en riktig term När folk säger att man hyr en rent-a-clown rent Rent-a-clown, ja okej okay. ja. ja. Så För det finns, finns tillräckligt mycket jobb För clowner att mm. jobbar där. Han i alla fall då Är en Man kan säga en enstöring Och en En väldigt trasig individ Som, som då mm. ganska uppenbarligen Har det svikits I Barndomen, uppväxt men också av samhället Och de mm. stödsystem Som egentligen ska finnas För den här typen av människor eh, mm. Det finns inte riktigt någon som kan ta hand om dem inte heller hans föräldrar För de, hon, hans mamma då kan inte ta hand om sig själv Nej, han bor med henne Och tar ja. hand om henne liksom. eh, ja, precis, Han jobbar det. liksom han, eh, han jobbar Till den grad liksom Att han håller sig flytande mm. eh, han, han går På Psykofarmaka mm. uh, han har, han har något, say, tick som gör att han skrattar precis. Maniskt Liksom uh, uh, vid väldigt opassande tillfällen och så vidare. Då. Jo, precis. Det är ju en, det är ju en riktig uh, riktigt syndrom där. Uh, han har ju som de alltid säger och sånt där uh, Det heter Pathological laughter Mm. Heter det, och det är ju en. en, en det heter faktiskt pseudo-bulbar effekt. Mm -hmm. heter okay. det, eller emotional incontinence. Och det är ju att man kan ibland gråta eller skratta och sånt där, och det är ju inte relaterat då till. Nej. Det är relaterat till vad hans faktiska känslostad, alltså vad hans emotional state, vad den är. Nej. Vad hans känslomässiga är. Han går även runt och har även kort ett kort som han delar ut till folk när han vet att han gör det så han kan förklara det för folk. Att mm, äh, please förstå mig. Mm. <laughs> att äh, jag skrattar inte åt dig och något sådant här. Det är helt okontrollerbart. Ähm, mm. Och ja, han äh, blir då utsatt för mer egentligen så man kan säga det här är bara en djupare han sjunker ner i det här och känner som att det blir av mindre och mindre stöd De drar in, mm. drar in det stöden till te terapeut som han går till Och han börjar också sluta ta sin medicin mm. Han förlorar jobbet Det gör han också och, och samtidigt har han ju Han har idéer, han vill ju vara stor komiker Han ser ut till den här Murray Spelar av Robert De Niro Du är ganska uppenbar mm. king of Condom comedy Oh ja <laughs> Referens eh, Som Rupert Pupkin mm. eh, Därmed han ser upp till honom, Han vill ju vara som Murray Franklin eh, mm. Populär komiker och det. Han säger det att han vill alltid få folk att skratta och Det det har varit hans ja. Det är liksom hela hans frame Hela hans värld Vad han drivs av är mm. Att han vill göra det eh, Som kanske då är kopplat till som, Eller som är ganska uppmärkt kopplat ihop med det här Syndromet som man också har. På det sättet Han har svårt och han, han har en känner sig. Um, vad heter det? Vad heter det på svenska. Alltså han när man är... Ja, det är dissociativ. Ja, disso ja dissociativ. Han, han har svårt liksom att relatera till många andra människor och liksom att mm. vara i fas med dem. Ja. Och de det finns flera scener i filmen som illustrerar det här Och mm. egentligen mer så Förskjuter den in och Vi ser ju en annan sida av goffen Det här är ju fortfarande den här goffen Som är lite blandning av Jag skulle säga den här filmen är den mer Klassiska goffen som jag minns Det är en blandning av New York Chicago har jag för mig ja. jo, och, och det är för det är oftast där De har spelat in dem lite Den ja. uppenbara kopplingen är New York Men så har de ju tagit lite med den här Barska delen av Chicago för, mm. Men lite av den här kändes också eh, San Francisco. Fast man glömmer bort att New York faktiskt har de där kullarna mm, eh, Ja. Ja, så? alltså. Huvudsakligen är det ju New York ja. och Brooklyn. Eh, och det här kändes mest liksom... New York av de offensiv mm. vi har sett, tyckte jag i alla fall. Jag tänkte bara så här. Ja. Det här känns extremt New York. Oh, eh, ja. Ja. Jag har inte varit i New York men jag, bara, jag fick extrema New York vibbar. Så. Men i alla fall, vi ser det här så är det ju kopplingar Kopplingarna är sparsamma Till Batman Universe Men det finns många små referenser Här och där som de har dolt i I den vackra fotografin Fotograferingen av filmen mm. ehm, För de har gjort det här Som en, ja Det igen om Arches eh, Taxi Driver Det känns som den är tydlig ja. visuell Inspiration både i liksom hur de har Filmat det och sen rent När man ska sätta det här i någon Tids den, är, den försöker vara lite tidslös mm. ehm, jag märker att den mixar lite med det Emellanåt Hur den, är den ja. vill utspela sig egentligen ehm, Ja, det är den väl Ja, för jag försökte att det, <titta>, titta där, för det är en del saker Som ser väldigt moderna ut Och en del saker som ser lite ähm, Eller ut, men jag tror Den ska utspelas lite Tidigare. Det spelar inte så stor roll. Men 80-90 talet, mm. tror jag, va? Ja, sånt där det känns som det. Mm. Men I alla fall, han går till sen slut omfamnar och inser att liksom, det är så mycket fel i samhället. Det är inte som han han menar det är inte mig det är fel på det samhället som går i skogen Det är inte någon tolkning eller någonting så. Här. Det är bara rent vad han faktiskt säger. Sen ja. kan man ju tolka in, tolka in det där. Och sen mm. ser vi ju mer... Mot slutet ser vi mer... I alla fall bitar av den joker vi känner igen. I alla fall delvis. Mm. Jo, ekon av den i alla mm. fall. Ja, när vi kommit förbi det... Det, det är ju den här tydliga samhällskritiken där. Mm. Äh, mm -hmm. som, <laughs> som är en stor... Om, punkt där... Äh, och innan vi går in där Ska jag fråga henne Vad tyckte du bara om filmen Om du bara kan sammanfatta det Jag tyckte det var en bra film mm. Jag tyckte om den Den är äh, äh, Lite, lite catchigt kan man säga mm. Det är Joker, inte Joker Filmen är Vi förtjänade Men det är Joker filmen vi behövde vad förtjänar vi för den här filmen? Mm. Vi hade förtjänat kanske en liten lite snäppet mer analytisk, eh, snäppet mer utgående och tematiskt eh, solid film. Och en lite mer liksom eh, mindre, ja... Den är en film som, mindre skra som skrapar lite mindre på ytan, eller som inte skrapar så mycket bara på ytan vad gäller liksom en, den här, just den här specifika karaktärens psykologi mm. eh, och roll i världen, så att mm. säga. Det, det, men så är det, det är en liksom den mm. den har... Eh, och det är Todd Phillips-vision- uppenbarligen- en enorm Martin Scorsese- fanboy. Ja, ja, liksom. Det är en enorm så är Martin Scorsese- bong. Oh, Och sen, ja. så här, det är liksom- det är halvvägs <laughs> inne där. Oh ja, oh, ja som den. verkligen. Så det Verkligen. men den- den kommer ändå i en kontext- liksom- äh, äh, som är mot- äh, Ja, eller den står lite mer lite i kontrast i alla fall till vad liksom eh, Disney och flera andra filmbolag eller gör mm. med, med just där worldbuilding och spektakel ligger i fokus. Mm. I, eh, ligger i det fr har det främsta fokuset istället för just eh, psykologin och eh, mm. liksom. Eh, Te tematik. Mm. Baserat på hyllningarna den här filmen fått från mm. mainstream -håll och publikhåll mm. så tycker jag att de de står inte i proportion till hur pass eh, bra och eh, liksom Ska jag säga det? Ska jag... jag säger det djup den här mm. filmen. Jo, jag har skrivit en, en kommentar längst ner där som jag tycker. Är, jag tycker den är ganska passande. För det, där, det, det finns en film som man också kan dra ja. parallell till så där. Det är en film som tog det också. Som ingen pratar om idag nämligen. Jag tänker vi tar den på slutet här. Uh, ja, det gör vi Jag vet inte om du håller med det... om den Det var bara nånting jag satt och tänkte på jo. för några dagar sedan bara så här, Det här är ju precis som det här Jag tror den här filmen kommer att hamna i det facket uh, Om det ett par år. Är Definitivt, definitivt Ja, mm. det, det, den ligger Bra till för det mm. uh. det, det, det är ju tiden som de avgör det Men jag kan ha fel mm. där Men jo ja. det, det är sånt där är som jag så oss. Ja, det är jag menar med att det är inte den vi förtjänade, mm. liksom, men det, det är ändå mm. sett till vad vi har att välja på i utbudet. Så mm. känns det som att man behöver en sån här film, även om den bara skrapar lite på ytan. Liksom. Mm. Och det, det tycker jag också. Jag, jag, jag säger också, jag, får säga, jag rekommenderar den, men sagt, jag hade förbehåll. Och... Och generellt ska man nåt även När vi, som i alla fall gillar att gå på djupet Och sånt där, så får folk det Då folk får folk intrycket av att man inte gillar en film Bara för man går i djupet Att hitta saker som kanske inte Fungerar så bra, så säger man ah, men du, du Ja, men då gillar du inte filmen Nej, det säger mm -hmm. jag inte Jag säger att det Nej. finns delar av den här filmen som inte fungerar så bra En del saker är rent oroväckande mm. ehm, det Sånt så... där, det finns det med alla Till och med jättebra filmer som jag älskar Finns det det mm. ehm, Ska vi Ska vi citera, liksom, eller parafrasera, mm. vårt årtiondes största demon, Anita Sarkeesian, på det här? Mm. Kanske att det, det är både möjligt och till och med nödvändigt att mm. eh, gilla en, ett verk, ett mm. konstverk, medan man samtidigt är kritisk gentemot dess mer problematiska aspekter. Oh ja, det, eh, är, det är så, så klarsänt och sånt där... Det är. Mm. Och det tycker jag man alltid ska ha. Man ska inte blindt hata någonting. Man ska inte blindt älska någonting. Nej. precis. Eh, sägs. För, ja, det är liksom det är nyanser. Ska vi prata om det som är den, den här stora, i alla fall den här tematiken som de presenterar, den här mm. framingen med, med samhällskritiken, de samhällskritikerna ja. i? Som är jätteuppenbara för att han ja. säger dem faktiskt direkt ut. Det är den här <laughs> ja, filmen som gör ju det <coughs> med sina punkter. Den har karaktären skrika ut tematiken. Eller inte skrika. Ja. Han frustrerat ja, vre, får ur sig om de orden. Ja, men, eh, det här är den nivån av eh, konstnärlig eh, kontext och eh, ja, självrefererande. Det, är det show är det and tell istället för show don't tell. Ja, precis. Han säger det här, om det var otydligt och det är flera gånger ja. i filmen och andra grejer. där De också måste göra det väldigt glasklart. Det jag känner mig lite det är lite besviken. Jag förstår det. Mm. Det är ingenting som stör mig jättemycket. Jag blir bara lite besviken där det är så Jo, jag fattar det första gången. För, det, det, det, ja. för mig så är det som att man inte har så höga tankar om de som kollar på den. Uh -huh. det är ju problemet när man gör mainstream film på det här viset: att man litar inte riktigt på att folk ska gå till biografen och, tänka, och med, eller att folk går till biografen med inställningen att de ska tänka på vad de ser. Utan den lider alltså, en passande jämförelse är ju att den lider av. Dark Knight-syndromet kan man kalla det där. Oh, ja. alltså, Den det vill är... förklara oh. sig själv hela tiden. Mm. För det är ju en film där samma karaktär faktiskt mm. eh, konstant säger flera ah. gånger i filmen att hallå, jag representerar kaos. Ifall ni, By the ah. way, jag representerar kaos. Jag gillar kaos. <laughs> jag representerar kaos. <laughs> ja, kaos. Ja. <laughs> det är ni med nu? ja. Det är det, verkligen hela tiden Jag, Och det bara... det här, det är inte, jag reflekterar kaos jag, jag reflekterar folks dåliga sidor Det är inte jag som gör det, det fattar ni vad? Ja, det är ja, människors det inneboende ondska Hela den här båtgrejen Båttilemmat ja, i, I den där när han skriker ut Egentligen var. Ja. det här precis. är Det här är ett uttryck för att inte är mig det är fel på Det är systemet Ja men precis, väldigt mycket så så ja Och det är väl det som är populärt att göra med det Och jag förstår ju att det är den aspekten Och det är den aspekten jag gillar med joken egentligen Han är ju en, ja vad ska man säga Vad finns det för bra ord än? Inte, inte systemhaverist Men någon som gillar, gillar att Han är en haverist i alla ja, fall haverist, Ja haverist Han det. gillar verkligen att liksom få allting att falla I sin, I mm. eh, själva Vad heter det Från själva grunden Ja. Han är inte den som börjar hugga i toppen Han tar liksom hela grunden Och, och gör den instabil Ja, det, i alla fall, det nu finns pratar jag, Nu pratar jag inte om själva filmen Nu pratar jag om karaktären Joker i generalitet Det här är ju en karaktär ja. som Även de som inte är så jättebevandrade I DC-universumet eller Batman Generellt, folk vet vem Joker är mm. ja Det har ja, ju gällts den här filmen Om det här inte hade varit någon, haft Någonting med Joker att göra det här har ju hjälpt att dra folk in i biografer och bara höra Jokern. Ja, ja visst, jo. Ja, det är ju inte en första mm. i första hand en film om Jokern liksom. Mm. Det är ju. Det, det, Jokern som karaktär har ju ända sedan 70-talet i alla fall mm. haft väldigt så här, eh, klara absurdistiska, eller ja, eh, inom just filosofi, absurdistiskt existentiella drag mm. kring i sin rena person. Liksom att eh, ta bort det här med att samhället eller universum eller någonting faktiskt bryr sig om mm. dig som person mm. eller vad du gör det är omöjligt. Det enda du kan göra är liksom att. Eh, att skratta åt allting Allt är mm. ett skämt liksom. Den just linjen för den karaktären Har varit populär ända sedan mm. 70-talet Och det, liksom. det, det säger de också rätt ut i filmen När du säger det mm. Ja, oh, ja <laughs> men det det The de they, they don't give a shit about you precis, <laughs> Nej, They don't give det... a shit about me den <laughs> Nej men precis Det är inte en subtil film det här Uh, Nej, det, det är det verkligen inte. <laughs> den, den slänger upp den här på bordet. Och, och inte bara öppna boken. De står och trycker upp den i ansiktet. <laughs> ja, bara. Ser du? Ser, ser, du? Du? ser, ser du? du? Nu ser du det, Nej, nu, men... jag läser det högt också <laughs> Men precis eh, Nej, nej, nej, jo, nej men nu, <laughs> nu det. Nu låter vi lite istället. <laughs> Ja, nej, det här är ju inte Nödvändigtvis en dålig grej nej. Liksom. Man, man får vara övertydlig Det är helt okej okay. mm. eh, Absolut Och det är ju det som är intressant här För jag ska gå tillbaka till det här med Just som sagt med Som och nu, som, som du, nu säger för det för dig Dina ord som har sagt Det är förfallande kapitalismens påverkan På den enskilda individen mm -hmm. För de har Exakt. ju plockat in Och det, det tycker jag, väl en, jag tycker det är en jättebra Och det, det får, jag ge, får jag ge filmen där hur de Egentligen hur de skildrar Waynes I, ja. i den, Det jag gillade den Det, det är en bra mm. vinkel att ta på det här Det, det är egentligen det här, som är, det här som är det mest fantastiska här Med ibland också att visa från skuldsperspektiv visar där att Även de som är supposed good guys Är inte så jäkla Goda när man ser på det Ur vissa Nej. synvinklar Nej. Eh, Och det är ju, Wayne är ju Kapitalistisk familj Och de har, oh, ja. oundvikligen har de råkat eh, Krossa några familjer också och Det finns det Där man ser hur, hur de behandlar Hur de behandlar sina anställda Och det och där har vi ju en annan aspekt Med hans morsa där och ja exakt. Alltså hur det egentligen ligger till Och den där delen som är intressant att diskutera men... ja. ja, vi men det... har ju bara scenen hur Thomas Wayne mm. är som person ja. eh, När Arthur träffar honom då mm. Och, eh, och hur, ser man ju... hur Thomas Wayne beter sig liksom, när han blir trängd mm. eh, Och ja, det finns inga snälla, snälla miljardärer liksom mm. Ja, det är det. inte inte ens Thomas Wayne då mm. som alltid porträtteras som den här eh, Batman lore som den snälla goda ja, men, precis filantropen Thomas mm. Wayne som bygger sjukhus och i mm. eh, Dark Knight är det väl liksom ett enhetligt transportsystem och så vidare mm, för precis eh. han är den stora som har som, mm. som har gjort Gotham det kunde ha varit värre det är När jag tänker på för men ändå så är det så jävla nedgångar Vad har du gjort egentligen? Fördramat. Ja men precis, där. Men det är ju inte Thomas Waynes fel Det är ju liksom den inkompetenta staden Och poli korrumperade polisen mm. Som gör fel och bara mm. Trampar på allt han Försöker mm. göra, också en kriminella då, liksom. mm. men, äh, då här, ja. Och här Här visar de i alla fall att eh, liksom, de, de har ju också nå. De är så invävda, och på hur rik Wayne-familjen är i mm. Det är som de ska vara där Så kan ju de påverka det också i riktningar där och mm -hmm. eh, ja, jo, det... Han använder sitt, sitt kapital sitt, mm. Både sitt sociala kapital och sitt ekonomiska kapital Till att liksom bli borgmästare i den här filmen mm. Eller försöka bli borgmästare i den här filmen mm. Det är, Vilket man kan och, och, och ifrågasätta hur rimligt det är Ja, men det, det, det är, också, är väl också en kommentar på nutiden Och inte bara nutiden, mm. det här har ju funnits i historien också Nej, men vi kan, alltså, vi kan ju ta den mest uppenbara referensen ja, Eller ja. kopplingen idag Donald Trump liksom mm. och, och titta på hur Donald Trump pratade om Liksom, kriminalitet Och mm. arbetslöshet Och sociala orättvisor i stort mm. eh, När han kampanjade Och jämförde det med hur Thomas Wayne det, det är ju samma saker de pratar om ah, ja, Det är två en... rika ah. snubbar Som bara vi, vi måste ta i tur Med det här ja. Och därför ska ni välja mig Och lyssna på mm. mig Och han är liksom. väldigt slagkraftig hur Precis på samma sätt så använder han väldigt slagkraftiga ord När han pratar om hur, hur han ska få Bukt på det så ja. använder han i alla fall det. Sen kan vi fråga mycket där. Och också hur han svarar till de här protesterna, då som, som delvis då som Arthur inspirerar ja, folk precis. till. För det är det, det där vi pratade så här spoilers om när han då har i alla de här Wall Street. Nu säger jag Wall Street, men de är, Ja, rika snurrvalpar. Jag vet inte, de jobbade väl för Wayne Wayne Enterprises? ja ja det, det var en de, koppling där i alla fall ja. och det och det där är ju också i den här tydliga tematiken hur han när man tänker på främst vad vem han angriper arthur de lite ja precis och deras eh, förakt eh, lite så mm. för det ja. ja deras förakt och deras entitlement liksom mm. Det är, ja precis, för att men, det som föranleder i, i den scenen innan han ger sig på dem I tunnelbanan där Är ju bland annat hur de beter sig mot en, en kvinnlig medpassagerare mm -hmm. Och sen mot honom när han börjar äh, skratta börjar skratta Som då, då inte är att han skrattar, det är att han känner sig väldigt emotionellt pressad jag. Ja, precis. ja ähm. precis. det så. Ja, men precis. det är något som triggar dem liksom, mm. Och det är ju så det de är ju som sagt nästan. Det är ju, man kan ju dra så mycket allegorier och karikatyr för några karaktärer känns verkligen det som de är. Så du vet målade med väldigt bred pensel. Oh, ja. som, som ja. de här karaktärerna de är nästan du vet som nästa, de är som en comic alltså hur oh, ja. hur jäkla mm -hmm. sviniga de har ingen redeeming quality överhuvudtaget. Uh, och det är ju förmodligen För, för det, som, det som händer Ska också kunna motiveras De visar att uh. det här är bara präkt svin På alla aspekter ja, ja, visst. De, Jag för mig att de också prata lite snabbt Om att de, hur mycket pengar de har tjänat Och här leder till att de har Profiterat mm. på, på någon annan uh, uh, jag, jag kommer ju. inte ihåg om det är, det är någonting De sitter och säger när de går in i vagnen Jag för mig det, de gör det också För att det ska vara ytterligare en liten där. Inte bara att de beter sig där Det här verkar som människor som liven är sig på att utnyttja andra människor. Mm, ja, jo, jo. Ja, men det går i, i linje med hur liksom, den här film, filmen väljer att porträttera kapitalister liksom mm. överlag. Eller ja. rika och eliten överlag. Då. Nej, men alltså, jag, och jag, och jag, jag tycker det är, det är intressant. Jag vill säga, i själva framingen och det är det inga, absolut ingenting fel på. Det. Jag tycker det är, det är intressant att göra det. Det är också det när man väljer. Och ja, det. det här är också någonting folk har haft... Um, Kanske vi pratar mer om senare. Men också var kaft lite problem i att eh, hur vi ska sympatisera med AF Fleck och Jokern här. Frågan ja. är om man om det är avsikten och om man överhuvudtaget gör det i mm. filmen. Eh, mm. Där ligger väldigt mycket av den här av den bedömningen. Man kan inte bara säga att ja, oh, visa en skurk och sånt där det, det är inte alltid meningen. Många tror att bara för någon är fokuskaraktären. Eh, protagonisten som han är i den här, även om han är en skurk, så är han protagonisten i den här berättelsen. Mm. Och Thomas Wayne och systemet är antagonisten. det mm. eh, För det har ju vänts upp och ner där. Eh, mm. Ja, hur eh, det Så. Vad var det jag skulle med det där <laughs> poängen? <laughs> eh. Ja, det lät som du var på väg liksom eh, Som jag har förstått Att folk verkar lite osäkra på Just Generellt det, inte, ja, vem, ja precis, intentionen om man ska, Ja, intentionen, precis mm. Och jag jag, ja. jag tycker Filmen lämnar det här väldigt öppet får jag säga, Vilket är en grej jag gillar med filmen Att mm. det är ganska öppet över att, över, Vad vad du, det, det beror helt på vad du som tittare tar med dig in i mm. den här filmen Jo, och det jag för med det var Jag lyssnade också, det var på faktiskt samma podd Hade de också Todd Phillips, samma podd Samma podd som i eh, receptionen av It nämnde jag att jag lyssnade på en podd där Det var också i samma podd Hade de också eh, Todd Phillips Som gästaren pratade mm. lite Och det var lite det, han, han ville lämna det ganska lite öppet Mm, ja. Det var helt klart hans intention. Mm. Eh, han, han har varit ganska. Han har varit dels lite, blivit väldigt eh, gödd av framgångarna. Men den här filmen är ganska tydlig. Han har fått extremt mycket självförtroende. Eh, vilket är helt fint. Eh, men han har också varit väldigt tydlig med en del grejer av filmen. Det gillar att han är liksom. Han har skjutit ner några teorier och sagt så här: Nej, så här är det inte jag menade. Han säger: Det är fint om ni tolkar det på ert sätt, men jag kan säga direkt att det var inte så jag tänkte. Ja. <laughs> det, det, men det har varit några, du vet, när folk försökte tolka in några, sådana där lite mer kontroversiella tankar. Så här, men nej, så var det inte. Nej. Det alltså det. det är ju rimligt att markera på det. För det Man behöver ju inte markera på allting och säga: Nej, så var det inte. Nej, men... alltså det är ju. Det beror ju på vilken typ av konstnär man är Och Todd Phillips i den här mm. filmen Blir det ju väldigt tydligt att Och med War Dogs också mm. Att han, han har en klar tanke mm. Om saker och ting Och jag, jag tror inte han diggar så mycket Om folk kommer in med alternativa synsätt Eller tolkningar så, ja, Som i alla fall äh, går emot det tankesättet Nej, så nej det är, precis Och det är, det är väl det fint om man kan säga emot Och säga nej, så här var Jaja, det inte det det är Fair enough och jag, jag, jag ser inte Det finns inte så mycket utrymme För tolkning i den här filmen Direkt förutom på just den punkten Att det är öppet Huruvida man vill relatera Hur mycket man vill relatera till Och sympatisera med Arthur Och, mm. hans, och Om han tycker att Hans handlingar är rätt eller fel Eller hur pass rättfärdiga de är och så vidare Vad som är klart i alla fall är att eh, ja Gotham är skit. Mm. Det här målat Todd Phillips upp med alla liksom de mest eh, populärkulturellt mm. relaterbara liksom eh, vad ska man säga referenspunkterna mm. vi ja, liksom Occupy Wall Street, mm. eh, Thomas Wayne som en med en, en miljonär med lite så här Trumping retorik fast mm. inte lika vulgär då. Eh, och sen alltså plockar sin sjukt jävla plagiatnivå. Eh, mycket här i cinematografi och liksom eskalering och så vidare mm. i intrigen från taxi driver. Oh, ja. Eh, ja, ja. Mm. Eh, och Travis Bickle den mm. karaktären då. Mm. Uh, och sen har vi King of Comedy då som följer En liknande intrig Liksom i Arthurs mm. uh, Uprising då mm. Som slog upp komiker mm. uh, Plus Robert De Niro Som kastade i rollen Som Jerry Lewis har I King of Comedy då. Mm. Så so, ja, yeah, uh, we live in a society. Ja. Mm, yeah. <laughs> <laughs> alltså, det, den här filmen fick ju också mycket kritik uh, på förhand mm. uh, innan den hade kommit ut, vilket är roligt uh, om att den kanske, kanske inte skulle sympatisera med uh, insel massmördare Ja, mm. oh, ince, uh, incel är involuntary celibate. Ja, precis. Och det har varit, det har varit många liksom, mm. eh, massaker från den, den delen av... Mm. I Sverige eh, ja, i USA. Oftast eh, vita mm. män som har haft mm. svårt eller mm. inte har anpassat sig till samhället. Ja, de upplever, upplever sig, har ja, det att säga blivit orättvis behandlade på något sätt. Mm. Och, mm. och ja, vilket, vilket jag tyckte var kul För att, jag menar, kom igen ju, ju, Inte jump the gun här mm. Så mycket För det här är ju en film vänstra, Vänstermänniskor som eh, Som kanske Subscribade till den här teorin som, inte, mm. som är de som inte gillar De här massskjutningarna mm. Och ideologierna som ger dem bränsle så jag menar det här är ju en film rimligtvis Vänster människor borde gilla kan ja, jag tycka alltså, för, för att bygga... ja precis, alltså visst det är det som är, för det, då kommer in i den stora frågan igen om det här med våld inspirerar och, diverse. och ja det finns ju mm. filmer som gör det, det går inte att frånse från det men det är inte nej, det är inte det var... filmerna i sig själva som gör nej. det nej, det var ju väldigt mycket också kring det här Eftersom det var en massskjutning mm. På en film Vilken det nu var, premiären av en film Där någon var utklädd till Jokern Det var, det var faktiskt uh, The Dark Knight Rises var det. Ja just det, så var det så det var ju en Batman-film Precis, ja. vilket i marknadsföringen då liksom. Och han var, inte utklädd, han var inte utklädd till Jokern Ska jag säga, se Aurora i Colorado han var inte utklädd till det, han hade militärkläds. Den, ja, den, ja. den Storm uh, har spunsband också i vidare igen i och med den här filmen. Och mm. det är också helt felaktigt i och med missinformationen gällande den uh, mm. Den väldigt tragiska händelsen. Uh, och mm. jag, jag säger så här: Den här skulle jag inte heller se som inspelaren om något så försöker den, den här just se att det. Uh, Försöker ju kritisera liksom bara Vad det är liksom. Det är ett samhälle som Som inte bryr sig Av ja. de här individerna Det läggs inte resurser på det Det snakkar mm. sig om det På alla håll och kanter i många länder Även i Sverige, resten av ja. Skandinavien Och USA, hur de har skurit ner på det här Och mm. ändå så att Trots att psykisk ohälsa eh, Känns som att det bör, folk Försöker lägga mer och mer fokus på det eh, mm. Även fast det fortfarande är ett och kan nog fortfarande ett tabuämne mm. eh, Och prata om det Och vara öppen med det När man har det, men man mår dåligt eh, ja. För det beskrivs ofta som att det är Ja mm. Dåligt och, och Plus att vi verkar ju knapra preparat Mer än någonsin mm. I stora delar av Precis. världen eh, mm. Det gäller även i Danmark Där jag bor som, såväl som i Sverige Såväl som i USA har jag för mig också Antidepressiva är ju på en all-time high. Um, ja. Och diverse uh, bildblockar ja. och sånt här. Så. Mm, precis. Uh, ja, vi kommer in på det här lite innan vi liksom lämnar We Live in a Society-delen. <laughs> så det finns ju ett problem med att den här vinkeln valts. Uh, när man väljer att porträttera Jokern. Det här är en lite mindre complaint. liksom mm. För att de, de som lider de värsta mm. liksom, konsekvenserna av det förfallande systemet, samhället. Som, det systemet, det förfallande systemet och det orättvisa systemet som vi ser i mm. den här filmen. Det är ju inte den vita mannen som det porträtteras här och, det är, det, och det, det är som sagt en minor complaint för det är Joker det handlar om liksom, mm. det är en redan förvald karaktär men filmen gör inte heller så mycket för att påvisa de, de grupper som lider mest under det här mm. I, särskilt i USA då, där, det, där det är den afroamerikanska befolkningen och kvinnor. De, de finns med, och filmen erkänner att de finns, men de mm. eh, i den här filmen reduceras de. Eller de reducerar de är med som så här, token representationer mm. bara. Eh, mm. vilket, vilket är ett problem egentligen. Mm. Men det är inte det största problemet den här filmen. har För det, Vi snuddade ju vidare nu med, med mm. mental ohälsa. Och det här är ju en klyscha mm. Det är mentalt instabil psyk, sjuk man skjuter ihjäl folk mm. Det är ju inte så det funkar i verkligheten mm. eh, att, eh, För det är också en grej att, eh, Folk som är mentalt instabila Deprimerade Eller till och med psykotiska De är, ja, de är farliga Det är ja. som man lägger fram det Om någon har haft någon slags närhet till folk som har olika varierande grad av det. Så, är, så inser man ju att det här är en förenkling och en väldigt skev bild av det. Ja, alltså det, är folk... inte, det är inte var och gemene mentalt instabil som går ut och gör sånt här. Nej, precis. Och det här är ju ett problem i kontext med hur att det är bara den här representationen av mentalt instabila människor vi får se på film. Mm. Istället för den verkliga bilden där att mentalt instabila mm. människor av den här graden som Arthur Fleck är, är mm. alltid med. De är en fara för sig själva men mm. inte för någon annan. Det är väldigt sällsynt. Mm. Och den spelar ju in i den här klischen. Men återigen ett problem som blir med den här filmen i och med att man har en förvald karaktär vars mm. eh, existens och vara och icke vara mm. man vill. Utforska ja precis. och presentera då Ja precis, och, och de skulle gå emot Den här, det skulle ju, många skulle då kritisera För att det inte är en jokerfilm längre Om de hade valt att gå en annan väg där Just på den punkten Nej, För precis. de vet, de vet, vet ju var de vill sluta Någonstans här De vill ju sluta som att han är Den Joker som vi för det mesta känner igen Ja, precis Och det, det, det är ju lite så Joker, Den Jokern folk känner igen och Det är ju en påhittad karaktär mm. Det finns ingen det finns ingen liksom modell för den karaktären mm. eftersom det är ett, um, äh, ett sånt hopkok nu mera i mm. dagsläget av så många så många äh, väldigt extrema typer av mentala och dissociativa störningar som. Mm. Som ingen har Liksom Nej, så, så det, det är, blir jag lite menar, här... Är det Nej, inte här Jag vet inte hur de var i de första När han först åker upp Men Jag vet hur några har jag använt Att han, har, han ska ha haft något Att det är, han har haft något medel som har gjort honom Delvis sådär Något giftigt medel mm. som. Det finns ju lite Olika lore eh, Kring hans backstory Liksom mm. och sådär Men det kan jag ju prata eh. om Senare kanske? eller Ja, det kan vi göra. Ja. Men, men alltså den gängse tolkningen av Jokerns backstory liksom den mest accepterade är att är den vi ser i Tim Burtons uh, mm. uh, Batman då är, är att han, han ramlar ner i ett syrabad liksom mm. och blir knäckt och han är redan en, lite av en psykopat innan det. Och, mm. och sen... Och den var i sin tur inspirerad av Alan Moore som har mm. äh, i, mm. äh, eller Alan Moores <laughs> The Killing Joke, mm. äh, som har liksom där joken som karaktär äh, är ett resultat av en, en väldigt dålig dag mm. då. Och det här, det, här, det här använder de. Det är den enda egentliga comic-referensen från källmaterialet som de använder i den här filmen. Resten mm. är liksom Martin Scorsese-filmer bara. Mm. Så sbj alltså, <laughs> men... är, är Michael Douglas är det här också då. <laughs> Och du, du förstår referensen Falling Down. <laughs> ja, ja, ja, men precis. Det är lite så. Det är lite var den... att han snappar en dag helt. Efter, uh... Ja I, I The Killing Joke är det ju att Han uh, Han förlorar sitt jobb mm. uh, han, Hans gravida Hustru dör i en olycka mm. uh, Han uh, Går med på Att göra liksom Mitt i allt det här har han gått med på Och Eh, samarbeta med några gangsters för att göra inbrott i en kemikaliefabrik då, för att tjäna lite extra pengar för att mm. han är i sån, en svår ekonomisk sit sits då. och mitt mm. under den här liksom, räden de gör så ramlar han ner på grund av Batman mm. eh, i ett, det här syrabadet då, som gör att han ser ut som en clown sen. Mm. och då brister det för honom och, eh, ja, och det är lite den vi ser här i då, att Arthur Fleck har eh, Ja, inte en dålig dag Men en jävligt dålig månad Liksom, där ja. allting Händer och på en, en gång Det är ju en som nog är den finns flera faktorer Den här han använder ju filmen i synnerhet En där, där han mer eller mindre bekräftas Med sin, eller konfronteras Med sin mentala ohälsa Och det är mötet med sin granne Där, Sadie ja. E Issa. Sophie Sofie heter hon. Hon e mm. spelar Sassy Beats. E mm. Som jag gillar. Hon är väldigt bra i mm. Hon är bra i den här också. Så. Mm. Det är då en karaktär som vi introduceras till. Då som han då blir ihop med. E mm. Sättet som den fr framas på. Det ska vi väl också nämna på igen när vi pratar om subtil. Gjort då att de <laughs> scenen de använder det precis innan det här händer. Primar dig redan för. För det här, för mm. de har en scen där han Föreställer sig att han är på Murray Franklin, står Franklins stand-up-showen Att han ja. är där och han pratar Med honom och sånt där Han känner sig ja. speciell eh, Utpekad och erkänd mm. eh, Och bekräftad Känner han sig mm. och sen precis efter här Så introduceras Hennes karaktär där Mm, uh, precis. Och, och, det, och det där är ju De flesta är redan med Jag var redan med, du var redan med ja. De flesta var nog redan med på den Tror oh, jag att, ja. att hon var inte, det här var inte på riktigt Dels för att han är Vältalig mm. uh, Han är jättesmooth, vältalig Rolig mm. uh, De visar ju annars att han inte <laughs> Han har väldigt svårt med sin humor mm. Ja precis uh, Rent generellt Men där liksom så sitter hans humor ändå så Mm. Så, eh, ja ja precis Jo precis Det är lite den här de, de, Filmen avslöjar väldigt tidigt Att hans grepp på om verkligheten Är väldigt löst mm. Så grejerna Jag har hört lite kritik Liksom från folk Där de bara Ja, och så slutar den med den här dumma jävla scenen att allt typ bara var en dröm eller kunde mm. var och sådär och jag hatar sånt och man bara men det, really? Ja. okej? Okay. Du, du sov du första halvan av filmen och vaknade sen då eller vad? Ja. ja. <laughs> så ja. ja, nej men den introducerar ju det rätt tidigt och det mm. Det här härleds ju också från Taxi Driver Liksom bara att I den filmen eh, Sparar de det Som en twist till slutet Mer och det är väldigt Om ens Några Signaler på liksom Travis Bickles Grepp mm. om verkligheten I, i den filmen mm. men, men här är det väldigt tydligt Liksom Jo äh, Det är något som, som jag var inne på där Precis innan Alltså han blir ju konfronterad med det här Själv med hur han grepp om verkligheten ser ut När han då ja. är inne i hennes lägenhet Och då ja. kommer på att Det här har inte hänt Det här har jag föreställt mig mm, Precis ehm, Och där, där är de lite Väldigt övertydlig I hur den ja. gör det För den gör helt plötsligt någon slags bildspel med det där För att verkligen följa in det till det här att, yeah. att han har föreställt sig allting det här. Hey guys, remember the movie? Ja, precis. Det blev så här lite okej. Okay. Det räckte liksom bara när man så jag Skulle folk seriöst bli förvirrad över den? Då tänkte han det när han såg det. Jag, bara, Nej, jag tror folk blir förvirrade om hon kommer in och är jätterädd när han sitter där i soffan. My god. Så so, ja... Yeah. Det, alltså det, Den är överlag Är den lite skev Med just det här med mental ohälsa mm. Och eh, är Väldigt övertydlig Med eh, Sitt si tema kring mm, vad egentligen... Society ja, vad de Då... vill. ja precis Och mm. Hela den här grejen med mental ohälsa är lite vad de egentligen vill ha sagt Och det känns lite som, som vanligt När de oftast porträtterade i film att den är lite inkonsekvent i hur den skildras. Ja, i den här nämner de ju i alla fall ingen specifik eh, typ av mental diagnos eller sådär mm. med undantag då för den här eh, det här patologiska eh, skrattet liksom han har mm. eh, och det är, Så, okej okay. Ja, precis mm. Och där vill jag ju ge Joaquin Phoenix Han gör ju den Han säljer ju alltså, Kan lika annat nämna Jag tycker han, han gör ju den här rollen Ändå grymt bra Ja, oh ja, han, oh ja. Äh, Det är liksom det finns ingenting att klaga på Det låter som jag vi har gnällt på mycket av det Men det är ju inte liksom insatserna Eller hantverket nej. Utöver liksom äh, Manuset och vad de har för intentioner Och sånt där nej nej Jo, äh, nej Joakim Phoenix är lysande. Verkligen. verkligen han, ja. Men det gör i de flesta filmer han är med i. Han... Jo, jo o, ja. Så, och liksom hur han av det som har fångat det här, skrattet den är ju redan ikoniskt skulle jag nog säga. <laughs> ja, Nej. men precis. Det är, väldigt, det, det är i alla fall liksom till skillnad från alla andra Joker mm. Skildringar på film Så är det här skrattet inte en sån här. I vill psykotiskt Nej. skratt. Utan det är, det är bara ett, ett väldigt tomt mm. liksom. och jag, jag tycker han gör jag tycker så här och det gör han jävligt bra. Det är också det där hur han skildrar. För jag tycker han, när han gör de här, när han skrattar och sånt där, så tycker han gör det ibland. Jag, jag tyckte att det var så tydligt många gånger. Att man kunde se flera olika känslospel i det. Man ja, kunde liksom precis. se att han höll på att gråta Eller vara rädd Eller ville skrika eller vara arg ja. Jag tyckte han gjorde en jävligt bra jobb med det där det, jag, jag, jag är hundra på, alltså, på att det är jävligt svårt Att kunna göra det för du ska göra två känslor på en gång Ja precis Och sen mm. ovanpå det ska du ha den här också Att han försöker hålla tillbaka det Fast ja. han inte kan liksom För att... Mm. Eh, så han gör liksom, då är det liksom tre grejer Som pågår där Och, och det är Joaquin Phoenix är en av de få som kan hantera det Ja, precis uh, För jag, jag tycker det är jättetydligt det där När man ser, man ser där bara att han bara fanns luta nu Han vill gråta mm. för att han Han vill inte liksom vara på det sättet Nej, precis uh, Och det Så Det är jättebra mm. Och sen har de ju, alltså mentala ohed Så har vi också med hans uh, Mamma där Ja, precis Um, som de då också i tillbaka till Thomas Wayne mm. Där hon då, där det då eh, Indikeras eller antyds på att eh, Hon har haft en affär Med Thomas Wayne mm. um, Och att då Eventuellt att Jokern är Davis Thomas Waynes Son K Kanske, kanske inte den Batmans med den. bror Ja, Batmans <laughs> bror Och uh. Just den aspekten så här har jag inte direkt Någon åsikt, det är fine Om det fungerar, fine Jag tycker det är däremot den där just med Huruvida det är sant Med ja. tanke på att de porträtterar det, det är väl också en sån här som jag gillar Där går det egentligen båda Synsätt går och se antingen att hon Har föreställt sig det här Men det är så mycket grejer som pekar på att På att det är det här Det är väl också, kanske också en kommentar där som med hur kvinnor Inte tros på att bli kallad för Sinnessjuka Att ja, alltså han har försökt täcka upp det här Ja precis. Här affären Och sen har de eventuellt Kan de ha, som de, som de kunde se på Papperna där, frågan är om det Om det är sant eller om det är någonting som Arthur Fleck ville se Alltså ja, han ser precis. det på det sättet För det passar hans narrativ Ja, precis Men liksom, om det nu stämmer Och baserat på hur han Beter sig lite sådär Så, där, så om, mm. Man kan ju säga så här Om han känner till eh, Penny väldigt väl om hon, Även om hon bara är en galen person Så reagerar han lite väl mycket För att det bara ska vara mm. en galen person Som har blivit besatt av honom Ja visst Det är ju Det är, också en, väldigt, det är en väldigt diffus grej mm. Liksom som Man får avgöra själv mm. Lite vad man tror och tycker. Ja, och sen då Kan vi ska prata lite om jokerdelen av det här som är, ska jag säga, inne i tredje akten där. Där han verkligen mm. kommer in. Så ja, och där, och där är den sekvens som jag gillar sånt där Som jag tycker är de här bra delarna av Jåken Jag gillar riktigt jag kanske ha en förkärlek för sådana karaktärer som som är manipulativa, han kan få folk att göra saker utan att ens be dem om att göra det som ja. hur han, spönat, hur, han får, hur han skakar av sig poliserna som jagar honom för den nu mera kommer nog vara en ikonisk trappa <laughs> i New York eh, har jag redan sett ja. på många sociala medier <laughs> det har blivit alltså, jättepopulärt ja, okay. att fotografera sig vid den trappan <laughs> my god mimifiering ja, mim <laughs> Precis. Uh, där i alla fall sättet hur han liksom tar sig undan den jaktsekvensen. Hur han utnyttjar in i tunnvagnen där med de här mm. demonstranterna. Ja, och hur, hur han får det, hela den här situationen att eskalera. Sen där, och, och sen ja, hela den här när han möter meet your, Never Meet Your Heroes. <laughs> så där ja. för att uh, den här Murray Franklin. Nej, inte så i Han hånar ju och driver mm. med honom Och det Det krossar också hans världsbild Och sen har sin väldigt Pratar om samhället Och hur han driver mm. Och försöker också exponera Murray Franklin att han är en eh, Bedragare Han är falsk eh, Ja Som man också gör och Ja, sen han skjuter han Mm, phony. <laughs> ja, yeah, phony. grejen. Den här scenen är ju väldigt det är ju här filmen når sitt mm. apex av liksom övertydlighet. Ja, lite. precis. Ja, men han och, sitter ju där och bara, Ja, det är ju precis som du vet." Om Jokers mm. på riktigt hade varit en, liksom en talkshow show. <laughs> det här är alla problem jag har. <laughs> mm. Och grejen är att den börjar bra, tycker jag. Mm. för precis innan han går på, innan han säger liksom, uh, can you introduce me as Joker mm. uh, och det här så säger han liksom, I know, I, I don't believe in anything när hon mm. frågar han om han liksom är en del av uh, kravallerna det, ja. ja precis, och demonstranterna uh, där precis, ja. de ser hans uh, precis, ser han, han har sin mm. makeup på sig då man säger nej, jag, jag tror inte på någonting. Och sen går han in och han sitter och är väldigt akord. Han drar dåliga skämt, liksom. Mm. Eller det är inte skämt, det är ingen som. Hans uppfattning av vad som är roligt är, liksom. Mm. Det, det, går, det går inte riktigt. Mm. Uh, och sen droppar han den här repliken då om att. Uh, det är bra till, fram tills Efter han droppar det här om att Typ, that's why I killed those guys In the subway, liksom mm. Efter det blir det liksom Det här ideologiska försvarstalet Som han mm. som karaktär Säger att Innan att han inte bryr sig om jo, Och det precis, blir lite så det är, sådär han, han, tar på, han vill ta på sig manteln där Helt, ja, plötsligt. helt plötsligt Trots att han inte egentligen Ingenting att indikera på att han ens har de här åsikterna Det är också någonting jag tänkte på i hela film. Han har inte liksom visat upp de här så, så direkt. Han har haft som lite, lite tankar och sånt där. Eh, som han har vädrat lite för terapeften. Men... Ja, precis. Men det är inte riktigt sådär, eh, det, så där. Jag tycker inte det går. Ihop. Nej, precis. Precis. Exakt. Mm. Det går inte ihop med en som. En karaktär som precis nyss Har han förlorat greppet Om verkligheten mm. och sin omvärld Helt och hållet liksom mm. Och nu och, har han på något sätt Någon komplett världsbild helt plötsligt Ja dag. precis då, då är det liksom Ja, By the way, jag står för de här kravallerna Det var jag som eh, mm. gjorde det här Och så Ja, det är lampa på tunnelbanan där <skratt> Ja och det, och det här är ju egentligen Bara för att Liksom jag hamrar in bu filmens budskap en gång till, mm. bara hey guys, remember the movie, ungefär <laughs> uh, och grejen är att jag är helt fin med att jokern sitter och påpekar liksom obvious mm. grejer om hur, hur uh, den där Robert De Niro's karaktär eller Murray mm. är, är en hycklare och en mm. elitistisk svin och mm. uh, och sådär, och lite här have you seen what it's out there liksom mm. uh, men, men just här det blir liksom äh, ja vi, vi, fatt, vi fattade det här kunde, vi, li, mm. kunde det här kulminerat liksom kanske i något lite mer intressant försvarsdarr en, en liksom ett, ett längre försök till en Liksom bizarrs och upprutin eller något, tycker mm. jag hade varit liksom mycket, mycket bättre för att liksom mm. cementera då Arthurs totala förfall i liksom uh, i, ja. i den, mm. den, ja, fiktiva version av en psykos som han. Jo, och precis när du, när du faktiskt säger det där så tänker jag så här: fan, det hade ju varit en. Den här kunnat vara ännu grymmare där, som du säger. En bizarr stor upprutin, och det hade varit upplägget ja. i hela den scenen. Precis. Alltså, Joken gör en stor upprutin. Det är bara som när man tänker bara rent comics där, då vet man att det kommer att vara extremt jäkla vridet. Ja, med dödlig och är... utgång också. Ja, och jag trodde ju det i och med att han, hade jord... han gör en stor upprutin tidigare mm. i filmen som inte går så bra för att han mm. kan inte sluta skratta och sen mm. återkommer de till. Det är att han drar det här klassiska skämtet att when i said i wanted to be a comedian everybody laughed well they're not laughing now. Mm. Som de an och använder det därför att antyda att Arthur inte riktigt förstår poängen mm. i det här skämtet. Mm. Eh, för han drar det sen eller för det där skämtet där de driver Murray driver med sen mm. liksom. Eh, jag hade tyckt att det hade varit liksom skulle jag ändra något i den här filmen så är det ju där då i så fall mm. det hade gjort finalen så mycket bättre mm. för allt som händer efter sen är också mm. bra hur han, ja, han han skjuter ihjäl Murray mm. och posera lite för kamerorna han, och han åker iväg med polisen då mm. och det Okayo. kravaller ja, runt är inte nog inte med, med det, den sekvensen är väldigt Heath Ledger, The Dark Knight det är den verkligen det är, det är extremt det är, han, är det inte nästan nästan exakt det där samma sak utkoljan av fönstret och sen lufta sig lite jo det är garanterat en medveten mm. referens till det liksom mm. Också till den och, hela den, och hela den sekvensen där när han friar så det är ju också en i allvar i mig. Den kändes extrem bara inte ljussättningen och bara setupen och frammer kändes väldigt The dark Knight oh, ja. Ja. <laughs> Och ja, ja. Och här har filmen också en rätt bra poäng, liksom att mm. poliserna säger till honom mm. typ att look what you did, you freak mm. När de ser de här kravallerna Vilket är den här liksom. Är, är, är en av de bättre poängerna i filmen eftersom den poängen är så fel men det kommer från en elitperson mm. som säger åt honom att det, allt det här är ditt fel mm. och, det, och det står i så bra delikat kontrast med mm. vad filmen visat hit hittills att det här är ett systematiskt problem som föranleder mm. det här men de här som ju... sitter i systemet och upprätthåller systemet Vägrar se och vägrar förstå Att mm. det är de som upprätthåller det Så här har de sin synda ja. bock i baksätet Och säger att det här är ditt fel mm. Ja men det är precis som Faktiskt man kan ta paralleller Och det kommer man nog kunna göra i framtiden också Och tillbaka med eh, De här protesterna som har varit i flera olika ställen Inte bara i Hongkong Som har varit nyligen eh, Varit stora demonstrationer där Där också ja där när man säger att det är demonstranternas fel Och sånt där, fast Vad är det de demonstrerar för? Ja, precis på det. Det är inte liksom inte på dem och försöker kväsa dem Det är en anledning till att de gör det här ja, det, det är en anledning till att hundratusental Nästan miljontals i Hongkong ut på gatorna Och blockerar dem precis, ja, som precis. I, Och i andra ställen också Det, det har varit andra, andra länder också Det har varit pro stora protester just nu Försugår Ja Chile har väl också det här för så, mm, Ja, jag tror det Ja, de ställer ju in något klimatmöte där För att det är sådana ordigheter ja, ja, i landet Ja, just det, ja, just det Så var det Och på ja. andra ställen eh, Jo, men det är ju det precis som du säger Där med att, eh, att Det är liksom det synsättet Som är mm. princip fel Att poliserna ser det Och så myndigheterna och Mm, inf alltså Influerande personer och Murray där. De ser att det är mm. de här som är fel, att det, det är egentligen mm. är systemet och att de är övergäda och sånt där. där. Och där har ju, där. det är liksom det är där filmen fungerar. Mm. Om man då ska se den vid. Det blir ju som vi har satt du gnällt på den nu i <laughs> <över> en timme. <laughs> äh... Ja men de, den har, som vi vänster, bägge två, liksom gillar <laughs> filmen som bajsar på kapitalism. Jag menar, ja. Yeah. Hell yeah. Men <laughs> ja. det, det är just eh, att filmen har, har det här som konstverk, eh, har den ett problem i att den vill liksom, hävda sig själv hela tiden. Mm. Och eh, det är för få tillfällen som just det här i slutet i polisbilen tycker jag, när filmen liksom... Eh, inte, inte skriker ut och sådär. Alltså det, det är ju det du gör. Vi pratade om att vara subtil och sånt där. Det, det är ju en, ja. det är en sån där liten subtilitet. Och det, det kan mycket väl vara så att det här inte ens så slagit. Todd Phillips eller Scott Silver när <laughs> de har skrivit det. Att, Nej. Den där, att den där repliken bara Look at what you did, you're a freak. Att den faktiskt är den och så refererad tillbaka på mycket i filmen. Mm, eh, precis. För att den känns naturlig Att poliserna hatar det Och ja, man ja. ser vet ju att han har varit med Och varit delaktig i det Men han är ju inte liksom Ensam i det Men mm. det är en bra grundtanke Det är ibland bara lite hur om Att de ibland också ska bara lita på, på Sitt man, för det känns inte som att de alltid gör det I den här Nej. Som att de nej, litar så här på att poängen är klar Nej, precis uh... Och det är därför du har, du har ju skrivit du. Du. Vad heter det, du tisade lite här förutom mm. vad du hade skrivit längst ner i vårt stöddokument här. Ja, och det är som ju... jag vill höra lite. Ja, precis. Vi har ju pratat om det här egentligen om det som är filmen, det är att den skapar inte så mycket under ytan mm. egentligen på många problem och faktiskt hur den djupdyker rent i narrativen och karaktäriseringen Eh, även om den fokuserar väldigt mycket på Joken och den har som sagt några sekvenser Som för mig känns lite unearned eh, mm. Bland annat Så har de ju den här Som också kan vara en del av hans <grep> Grepp om verkligheten med de här Han skjuter ihjäl eh, eh, De här Finansvalparna mm. Eller vad man ska kalla dem ja. som, som sjunger eh, säga, Bring in the clown mm. Eh, Bör de göra så här helt plötsligt. Eh, jag kände bara att den känns inte som Earned i filmen i sig själv. Hur de börjar dansa och den blir som lite halvmusikalisk nästan. <går> Nej eh, För jag blir så här. Bara, ja, jag är inte <går> någonting emot sånt där, men det är filmen i sig själv har inte gjort, och så får det mig under visst, han skulle kunna säga men det, det, det här är någonting han föreställer sig lite. Mm. Eh, lik, likväl som man kan argumentera För att han föreställde sig Att hans skylt blev stulen och han blev nedslagen Med ja, tanke på absolut precis. Den situationen ser ut eh, När de säger det, kom igen nu, nu Varför skulle de stjäla en skylt Ja mm. eh, Så eh, ja men eh, Det pratar som den tematiken I filmen Och där, mm. där, säger, där, där har jag sagt, den är tematisk Ganska tom, den säger inte så mycket Mer än Den har en hel del att säga men Under mm. ytan på det Till exempel som Och det här baserar också på också Några lyssnar på som diskuterar det här med joken Att exempelvis med Fight Club mm. Har Fight Club, har de ju de sagt i alla fall Har ett ytterligare djup där som man kan eh, gå djup på Jag är inte, jag är inte enig mm. med den eh, Bedömningen helt för jag har, Men jag har inte sett om Fight Club för väldigt länge Men eh, jag gillar den när den kom Och sen såg jag den en gång till Och tyckte att äh, det mm. var inte sådär jätte eh, Bra Men de menar i alla fall att Jämför med till exempel Fight Club som fortfarande Diskuteras mm. 20 år senare ungefär tror jag det är. Den är mm. 20 år i år va? Eller 21 Ja, ja. Eh, så menar de det? Att, jo, just... att, att folk pratar om Om den filmen är för att den, att den fortfarande har någonting mm, att säga. Okay. Att mm. den fortfarande har det och det, det har inte Joken där Och det är därför som jag tisade med, med en med den film filmen. De kan jag egentligen ta flera här. Ja. Kommer, kommer någon ihåg filmen Crash från 2004 eller 2005 tror jag det är? <laughs> <På> Nora <Regis. laughs> Några kanske Ja precis, det var en film som Alltså jag minns, det var alla pratar om den Det är liksom Crash, den är grym Wow, den har så mycket att säga Om så många grejer och det mm. Filmen är Stendöd och det är många som är Eniga om att den filmen var lite av en sån där Man pratar om den Sen såg man om den Och insåg att wow. den säger Oops. Inte så mycket nytt Den Nej. har inte så mycket att säga egentligen Den här filmen Uh, Nej, den är väldigt tysklig i hur den behandlar sina teman. Ja, uh, Rasism, dåligt. Polis, eller <laughs> LA, Dålig. Ja. <laughs> uh, och det är det som man. Och jag tror en del använder ordet crash-effekten på filmer. Det Där en film blir ja. så upphausad och sånt där. Och det är mycket möjligt att det här kommer att. Vinnar priser, det spelar ingen roll. Vem bryr sig egentligen i det egentligen, långa loppet ja. för priserna ja. Det finns många filmer som har vunnit många priser som folk knappt pratar om ehm, jo, idag. Jag tror det är det som kan hända med Joken. Det är tiden som avgör om Joken kommer att plockas upp och diskuteras för den har någonting att säga. Ehm, ja, jag, jag, jag ser att den ligger någonstans här. Dels för att den. Som sagt, det är ganska ytlig i många av de teman som den behandlar. Eh, och det gör det inte dåligt. Det är precis det vi har försökt säga flera gånger. Den har hjälpt många intressanta tankar och gör många grejer väldigt bra. Jochen Phoenix är väldigt bra, liksom alla, alla de delarna är grymgjorda. Den är liksom snyggt filmad. Eh, musiken Hildur och Gunna är grym och som sagt, ja. hela ramverket kring den här filmen. Är välgjort. Det är, ja. är välgjort. Det de, de kanske bara liksom. Jag vet inte. Alltså, om någon har skrivit någonting så känns det som att det här, det här kanske skulle ge några fler omgångar. Det här manuset. Nu vet jag inte hur många utkast de har haft. De har säkert haft många utkast. Mm. Men det, det, det här känns som någonting som man. Som man, man, man skriver och så tänker man kan vi gå djupare än så här? Mm. Och så utforskar det... man det. Nej, alltså, jag vet. Jag kan ju tycka att den här filmen har nog mer som Fight Club. Att, att den diskuteras fortfarande förvånar mig lite <laughs> eh, faktiskt. För den är väldigt tydlig tycker jag mm. med, jo, vad den, eh, med vad den vill säga i det fallet om just. Kapitalism och... Äh, kapitalism och... Det, men framförallt... Äh, hur... Äh, äh, toxic masculinity... Som ja, det heter ja. äh, Den är ju... Jag menar... Att den diskuteras fortfarande är ju att folk... Tog den för bokstavligt. Mm. Utan att fatta... Tror jag att... Tyler Durden inte är menad att vara en förebild... Mm. Ja, men jag tror, det är, jag tror det också var det som var argumentet som de uh. använde där. Och det kunde jag ju liksom köpa som de sa det. Det är Toxic Mask mm. på samma sätt som de säger det. Att det är ju liksom det som man menar man upptäckt efter flera rewatchers. Att den faktiskt. Den här är inte på något sätt något som ska hylla sånt där. Visst, den kritiserar mm. liksom samhället där. Men den har också en enorm mycket att säga om du är Toxic Masculinity. Ja, eh, precis. Eller. Och... Alltså och gifter manlighet, maskulinitet. Ja, men precis mm. macho kultur kan vi säga. Ja, Match och kultur. Eh, ja. Just med Crash, eh, den hade ju i, till, alltså Fight Club och Joker tycker jag har mm. ett, som du säger ett bra ramverk. Mm. Eh, Crash hade inte ett bra ramverk egentligen, mm. för Nej. att där Fight Club och Joker Fattar att det här handlar om problem som mm. vi som är liksom inbyggda i systemet och samhället vi lever i idag. Mm. Så var Crash lite av en sån där att rasism är fel och, poli och polisen är korrupt. Ja, men precis. Men bara det att den filmen. Varje karaktär som är rasist eller ja, intolerant på något sätt, de har en anledning att vara det. De mm. har anledningen alltså att, att ja men eh, jag blev rånad av en svart man en gång, eller jag blev påkörd av en mexikan och så vidare och så vidare. De har det, filmen Portr Crash porträtterar rasism som något som uppstår. Mm. Uh, människor Syns emellan för att Någon upplever något dåligt Från, mm. från på något sätt. Någon blir utsatt för en oförrätt av en person som råkar ja. vara den och den hudfärgen och mm. därför finns rasism. Ja, precis. Du det... Den simplifierar det, menar du? Den du gör eller... det. Den menar att rasism är ett mm. resultat av liksom, personliga interaktioner med folk mm. som inte går så bra. Och Istället det för... är en, en extremt för... obildad ah. syn på rasism. Mm. Och, hur den, och hur rasism fungerar och uppstår. För Crash ignorerar allt som har med eh, s, eh, sys, systemet ja, in, att göra. Så att, ja, institutionell. Institutionell rasism och så vidare. Precis. Ja, så de har mer man säga, institutionellt fokus, de två filmerna mer. Medan Crash menar ser det som på ett personligt plan. Att det är så här ja, uppstår hos varje enstaka individ ja precis Så uppstår de sådana här bilder Och sånt där när det egentligen är De här dåliga som Ja, precis det, det, det får mig att tänka på jag, jag glömmer inte många gånger jag har försökt förklara för människor Vad institutionell rasism är Och hur egentligen alla I, i sådana här samhällen är, del, är delvis delaktiga i det Att man ska ja, vara mer, ja, medveten om det Och även även du och jag Ja, du, en del ja är det. Liksom. oavsett om vad vi egentligen vill och kan, Så gör vi oss skildiga till det. Ja, ja uh, visst. Och det gäller inte bara rasism, det gäller många andra saker som är institutionella. Ja, uh, ja men sexism och. All that shit. All that jazz. Mm. <laughs> jo, precis. Så so, so just där, mm. alltså. Jag kan absolut köpa att. Ska man säga att den här filmen... Jag tror den här filmen kommer få en Fight Club-effekt istället. Men inte av den anledningen. Nu har jag inte hört podcasten eller det som diskuterades där. Mm. Men jag tror att folk i så fall kanske är mer benägna att missförstå då att Arthur Fleck är menad liksom att vara en tragisk hjälte att se upp till. Mm. Och att det i så fall är filmens budskap... Precis som, folk att, eller precis som folk missuppfattade att att starta en egen fightclub och träffas och slå skiten ur varandra är inte ett konstruktivt sätt att hantera ditt missnöjde, missnöje med att vara man i dagens samhälle. Mm. Jag, jag, jag kan tänka mig att det ligger där i så fall. Zoom, zoom, the world is in a mess. Ja, no Ja, inte så mycket mer att säga egentligen. Nej, som sagt, det är den, den bra film och som sagt, tiden avgör också hur filmen kommer att ses. Det kommer eh. det absolut att göra. Det vi kan konstatera nu är att Joker säger att vi lever i ett samhälle. <laughs> det här, ett det ja. här är The running gag jag har sett Överallt om den här filmen This is the most we live in a Societyist movie I've ever seen typ. <laughs> ja. <Så. laughs> ja Och det är mm. Men den är bra Jag tycker om det Joker fin. Ja precis Så jag, det, jag tycker det är kul ja. att, att i alla fall det är vi så här och jag gillar den. Mm. Som sagt, den, om det är den här inriktningen som de gärna vill ge filmer att de ger, mm. ger en liten unik take. Det är liksom att vara hellre det här än, än ja, Suicide Squad eller val, nästan valfri Marvel-film. Ja, oh ja. Eh, oh ja För den här vill säga någonting, den här filmen. Precis. Eh, ingenting fel. Ja, jag kan också gilla mina popcornfilmer filmer som har väldigt lite att säga också. Jo, jo, ja, absolut. Jag menar, jag är trots allt av Jumanji. Mm, <laughs> ja, det. Det, var, <laughs> det var en helt gångbar -film, ja, som jag hade kul ja. med. Oh, ja, absolut. Men eh, jag sitter inte och funderar över den. Tänker inte över den som jag har gjort över Joker Sen jag såg den nu för ett par veckor sedan. Ja. Så eh, jag kan komma tillbaka till att tänka så här. Oh, just det, det där också. Mm. Det finns mycket att se i den och kommer nog garanterat se om den. Åh oh, ja, jag är med mm. Så uh -huh. Nice ja, ja, ja, som avslutning kan jag ju säga Att jag såg en En youtuber Som recenserar film, Jenny Nicholson Heter hon, kolla in den, hon är bra Att hon tweetade att hon hade Fått ett, ett svar <laughs> På sin recension av Jokern Som för, förlagt Över 11 timmar. Så jag, jag tänker var det att det har eller var det var den där ja, det klippt? Jag har ingen aning faktiskt. Jag tänker det hade inte varit... kolla. På det det var ett hilarious som det har varit 11 timmar oavbrutet. Ja, jag menar det. Nej, det det får jag låta vara osagt, men jag tänker så här att om ni har problem med vad vi har sagt om jokern. Är det Lämna nu, gärna och... videosvar, ljudsvar, ja. klipp. Ja, precis. Så uh... lovar Henrik att han ska lyssna igenom den minst tre gånger. Det, <här> Så, ja. <här> ja, eh, det finns ingen <här> övergräns för hur många timmar <här> ni kan göra mm. vi här. Vi har just nu, där jag kollar på inspelning, oredigerad cirka en, en timme 45 minuter, 40-45 minuter sådär... Mm. Eh, så jag menar, proportionellt till det tror du var kanske 20, 15, 16, 17 Timmar kanske I ja, Men... <laughs> Så varsågoda <laughs> Och eh, som jag sa i förra avsnittet Vill ni donera pengar till oss Så hör av er så, så löser vi det Jag menar, eh, har, har ni för mycket pengar så, så klagar vi inte om Ni skulle vilja ge oss, ge oss. Har ni inte Och vi... pengar så begär vi inte av er Vi är inte Kommer det nog aldrig vara sådana som kränger ut? Det är ju ganska så, intressant. Det är en ganska antikapitalistisk film. Så det sista vi gör är att vi ber om pengar. Ja, precis. Henrik. För vår. För, själv, för har vår... Du inte lärt dig någonting av ja, precis. För vår, för vår ganska så. Här opolerade produkt. Med... Ja, precis. Nej men seriöst Om ni, och ni vill se mer frekvent material Vi är ju väldigt infrekventa där, eh, där med hur där vi kommer. Det, det är för att Det tar tid Att ja. spela in och eh, redigera det, Så ja. om det är så får ni höra av er och det med, mm. ja, Så kör vi på lite Som, som vi kan eh, spelar ja, in vi gör det. När vi har tid och möjlighet Och Precis. ork Precis så. Men ja, vi tackar och ni finner oss på, på Henrik. På... vad finner man dig? Uh, jo, uh, man kan hitta mig på Twitter under handle uh, snushängkrik. Uh, på Instagram hittar man mig på under uh, snushenrik. Okej. Okay. Ja. Uh, uh. <laughs> och uh, Annars finns jag i ring, hör av, hör av er så tar vi en fika <laughs> mm. okay. Och jag finns Jag har både Instagram Och Twitter Men jag kommer inte ihåg dem För jag använder dem inte så mycket Så ni får leta upp mig på Jag tror min Instagram är Tim.klausen tror jag Ja, ah, okej okay. Och Twitter är nog någonting I den stilen också är tim Klausen Eller något sånt där det går ju inte mm. säkert att hitta mig Men så är jag inte aktiv där eh, Och jag befinner mig i Danmark så... Och ni vill inte en fika Eller en äkta dansk öl Så mm. här har vi er Så ja, betalar ni... du Och jag dricker <laughs> Precis jag måste vara lite, lite driftig där, Henrik så. Ja, men jag tycker det är bra Du levererar ju content liksom. <laughs> <laughs> Klart du ska han en för det. <laughs> ja, det, det är det minsta jag kan be er <laughs> um, mm. Ja, men vi, vi tackar för oss Så får vi se mm. när vi kommer nästa gång Jag tror nog att vi –kan klämma in en eller två innan årets slut. Jag kan ja, tänka mig en så. som vi kan, kanske ska diskutera. Mm, det är spännande. I alla fall en där som jag tror ja. mest för att vi har diskuterat föregående mm. filmen, kanske. Det beror på om vi orkar, vill. Ja. Ja, men det, ja. det, vi, vi gör det här på en basis lite efter vi har sett en film numera. Ja, det e, istället, blir för, lite för, så. istället för att bestämma någonting, för har man ingenting att säga om en film– för det finns ingenting, någon ny vinkel Eller spin på det mm. Så nu ska jag inte säga Att allting vi har sagt har varit någon ny spin på det Det är säkerligen Nej, långt ifrån, man del Delvis passeras <laughs> Några av våra oss på saker vi också har läst Om det mm. också Så har man tuggat lite på det Och spottat ja. ut det Och säger ja. det är nog så här Ja, vi ja, vill we'll, we'll get in on the action liksom. mm. ja. Det är det det är. Så, mm. men ni får ha det bra I uh, mörkret Höst, höstvintermörkret. vintermörkret. Det får ni Så ses vi nästa gång Tack så mycket Henrik yes. Tack Vara. till mig. Ja.